37. basarri sariketako bertso sorta saritua mingarri den bitartean bertsolari sortzailea ekaitz goiko etxea Gurdenera besadoan birgin ginela artean harrizko herri bat bazen Kantabriako partean, paretetan sententziak, arrakalak gizartean. Oroitzapenek astintzen, nautet artean, tartean, horregatik eserinaiz, arranguraren parkean, minazidaztera mina, mina mingarri den bitartean. Mina sidastera miña mingarri den bitartean Buru jabetza euskera askatasuna bakea lurrundutako leioak giltzatutako atea belaunaldiz belaunaldi pilatu zaigunekea Begiak bildu ezina, ja, ametsak ezin betea, nork bere ispiluari bizkarrik ez ematea, burua uste derbat da, euskalduna izatea. Burua uste derbat da, euskalduna izatea. Isilunehen behilari ezkutuko hitzen mago, errelato baten bila aritu gara luzaro. Baina minasko asko daudenez, norberaren az arago, lerroek ez dezakete marra gorririk igaro, naiz egia batzuk beti direne egia go. Erabateko egia denegiarik ez dago. Erabateko egia denegiarik ez dago. Kasko ezberdinetatik eginagatik aldarri. Zergatik etxaitzen dira, ermua eta etxarri. Maira aulki Nai badira erakarri, aho bakoitzeko behar, genituzke bibelarri, elkarren gana hurbilu erreparatu elkarri. mugitu gabe ezin da beste lekuan jarri, mugitu gabe ezin da, bestehen lekuan jarri. Bidea ardaztua rendezak politen, Kenua eskertzen diat beste urrats bat nainiken, Testigantzak testigantzata bizipenak bizipen, oraindik dik ezkaragure lubakietatik irten, Bimalko kirugarrenik espadute eragiten, Guizateak ezkaitu pluralagoak egiten, guizateak ezkaitu pluralagoak egiten. Non daleengo borroka eta iniziatiba, non leengo militantzi ekitaldisegida. Aitortzak aitortza eta kale jirak kale jira. Nordabilira unkor eta biktimei begira. Itxas labar zauritu bat gure herria hori da. Zipristin daudenak bakarrik bustitzen dira. Zipristin daudenak bakarrik bustitzen dira abusu eta torturak, etata galen jarduna, batzuen karebizia besteen parabeluma. Odolputzuak hilkutsak, senideak alarguna, eten puntuz betea da gure argazki albuma. Zorula bainkorra izan liteke torkizuna. Azten baldin badugu oroitu nahi ez duguna. Azten baldin badugu oroitu nahi ez duguna. Indarkeriaren seme jazarpenaren nalaba, bestehen sufrimendua sufrimenduez aldaba. Zubiak landu ezean finduezik begira da, behin bakarrik bizi gehiagotan hilko gara, zariakorbain daite zen hamarkada zamarkada, Justiziizi poetiko bakarra memoria da. Justizia poetiko bakarra memoria da. Memoria memorian eta garunean garun egun jakin urte hurren bezpera naiz biharamun bizikidetzan sakontzen beharginateke jardun. Besarka da batume mezurtz, musu bat aur motxiladun. Izan gaitezen erritar, benetako bizilagun. Postako deak bakarrik partekatu ez ditzagun. Postako deak bakarrik partekatu ez ditzagun.